<risa> Hermosa, preciosa, preciosa Má boa que seguro, seguro que foi feiticeira con vos Obrigadísimos con Silvia Mota López Que nos agasallou coa lectura de dous poemas extraordinarios para despedirse E nosa outros agora poñemos outro bocadiño de música para seguir adubiando esta nosa conversa con o noso querido amigo eh, Quique Enrique Fernández Monsánchez, o que foi presidente da nosa entidade Rosario de Castro. Damoslle a benvida e agradecemoslle que nos reciba, como sempre, o fai tan amablemente. Benvido, Quique. Moi boas. Eh, moi boas tardes, Xulio. Eh, encantado de estar con vosco unha semana máis, eh. Eh bueno, aquí estamos porque faga falta, como se so, es de decir. Ba, vale, eh... la conversa de hoxe ten, ten que ir a Carón, eh, eh, me parece a min que iso me comentache, que ten que ir moi relacionada con algo que, que se está recuperando en Galicia, en máis na zona de, de Quiroga, en esa zona da Ribeira que é, ó, a explotación sí. eh das aceitunas, máis ben o aceite, non? E aceite porque justamente neste mes de novembro pois é a, a data en que se recolhe pois, por todo o Estado español. E aquí en Galicia pois, tamén é a época de, de maduración. Eu mm, fun visitar unha, unha almazara mm, a Mau mm, da Moura, que se chama, aquí Ajá. en Quiroga. Ah, eh, que é un pouco, por decirlo abarallado. ¿no? Carai. Hey. É un proceso moi, moi semellante ao do viño, non? o claro. moito máis lento, o moito, por, por supuesto máis lento, pero é moi, é moi semellante. Se se claro, está bastante mecanizado, e, e, bueno, sabes que Quiroga un, ten un microclima, pero, bueno, eu, mismamente, tamén teño a miña pequena colleita aquí, e, no ah. Logré cinco o seis litriños de, de, de aceite que son como gloria vamos eh, eh, defect de le ese no un, hay una hay, hay una casa hay una almazara que que fabrica una empresa que se llama Ouro de quiroga exactamente vamos a forma precisamente vamos a ver o sea, en Ourense también hay una en rivadavia as un hay unos, plan artesano que, bueno, no Ribeiro xustamente eh, no Mosteiro de Melón uh -huh. mmm, mmm, no Mosteiro de Melón pacabanse tributos con aceitunas da zona una, agora teñen unha producción limitada foron recuperando eh, unha aldea que se, que se chama Barcia, situada uh -huh. unha aldea que se chama Barcia e eh, Eh bueno, van facendo pois un traballo simbiótico, non aos que levan esta esta esta esta mazara, fabricacións xa sabor, de, de aceite, enfin, hm, mmm, outros produtos como mel, viño, en fin, outros produtos ecolóxicos. Eh bueno, esta que está é máis familiar, digamos. El logo este de ouro de Quiroga pois é máis digamos, non non en plan digamos intensivo, que todas son de digamos, de arca sanal, aunque a, a, xa unha producción, pois, pois, considerable, non? Uh -huh. eh, xo, esta ouro de Quiroga é unha xoven empresa de Arbeira, na Ribeira Sagra, como dixemos, en Quiroga, mm, formada por emprendedores con enfoque sostível. Uh -huh. eh, a as olivas, mm, os, as oliveiras galegas, Ah, okay. son compararon hai hai dúas clases. Eso xe es que vou comentar. Varias. Eso xe es que ir decir Una, que hai varias, a e outra e outra e a brava, a mansa e a brava. Ajá. Pero bueno, xa falaremos o CIS ou bueno, CSI non é o CIS, que tanto tan policía, de, de... de investigacións, bueno entón, hai outras 19 variedades non? que están aí, que, pero bueno, de momento, hai estas dúas, a mansa e a as oliveiras galegas foron um, arrincar, mandadas a arrincar polos reis católicos para facer um, un repobamento das oliveiras eh, no sur, polo sur da península. Claro. Eh, como, como un castigo, supoño que foi tra la revolta irmandiña Claro. Pero bueno, aí hai unha cuestión aí que está sin pouco no aire agora. Eso ahí. vendeuse moito isto, pero hai unha hai cuestión que está no aire, non? Porque sábese que tamén o que no século 17 o conde Duque da Olivares promulgou un imposto sobre as oliveiras galegas hm implantadas en Galicia hm Pues, pro, provocando que a eliminación porque lle expuñía un imposto a cada, a cada, a cada oligo. ¿no? Claro, claro. Eh, claro eh, en Quiroga, mmm, Quiroga ten se referencias a xadegos de, de antigos moinhos e mesmo de variedades autóctones, como dice, ben dixemos, a Brava e a Llamansa. Sí. Prevese, prevese que o CECID investigue máis variedades que hai até unhas 19 nin cai por aí, están, están mirando. O sea, de... de momento están, están mesturando. Lo no que fan son propiamente de aquí, están as autótonas, pero xunto ás autótonas danse moi ben tamén as oliveiras, a arbequina, arbequina ya picual, estas dúas, E, e mestúrense pois pues, cas autótonas, pero eh, estás mirando de Pues bueno, de, que, de recuperar máis das propias, non da da, de, de, da produción propia de de Galicia. <risas> eh, e logo hai outra almazara eh, que se chama Aceiroga, acei, que tamén més ou menos se me llanta que acabamos de, de falar, Aceiroga, que tamén mm, pues cultiva aceitunas autóctonas de alto contido de isto é importante en prolifenoles. Anda. sabes, esto, esto esta característica do aceite de oliva convirtió cun un dos 10 primeiros do mundo pola súas propiedades antioxidantes, eh, contido mm, eh contido, o sea, é contido, a ver, aquí anotado porque esto non teñen, o sea, contido mínimo, o sea, sería de 200, o sea, o contido, mínimo, perdón, o contido mínimo, o contido mínimo sería de 250 eh centí, centímetros o así me parece que bueno, me apunté en aquí pues bueno 250 miligramos serán sí sí sí, sí, sí. Eh, aquí o sea bio mmm, saludable se llama eh, o de quiroga triplico o de, de quiroga triplico, triplico en cantidad o sea de 250 Dale. pues triplico uh, pues serían si 750 o sea, que que está muy valorado en ese sentido por esa por esa um, ese contido, esa característica, ese contido. entonces pues bueno, hai decir tamén que, bueno, houve unha colleita boa este ano nas en todas as casas que, que pude mirar. Contactar, sí. En, en dos medios tamén, pues, pues houve unha, unha colleita pues, pues, bastante boa. Este ano, por, por lo que fora, pues houve unha colleita boa hai que dizer tamén que a cousa vai a máis, polo que poden falar, xa chegar a algún momento que podamos entrevistar a algún... A, a, o xa, sea, algún... Colleiteiro. Bueno, algún cultivador que, que nos explique un pouco como, como funciona como vai a cousa. Eh, hai dous viveiros, un mmm, chama Costa de Lóngaras, en Abadín, Lugo, e outro o viveiro a revolta no lugar a mosca, en Cambre a Coruña. Ajá. Estos dos estos do viveros están recoñecidos con licencia para, para venda en Galicia de a variedades mencionadas, ¿no? Ah, uh, eh a Mans, sí, sí, sí. Habraba, yamanza. Yamanza. Yamanza. Eh, e contan cunha concesión de tres anos mm, a, polo, polo CESID e destacan que, que en Galicia hai, o que dixemos tamén antes, unha tercera de variedades autóctones que o, o centro este centro pues, está investigando. Non? Está ben. Está eh, ben. Están a investigar e a catalogando. Eh, hai que decir, porque eu cando estive en Portugal, mm, bueno, ano pasado, eh, me chamou má atención, non? Cando estuvemos por tomar, por la cidade templaria de Tomar, sí. eh justamente cadrou cada tamén ca cad, cad, um um das, das aceitonas, como lin os, os portugueses con seta Sí. Eh eh entón pois tiñen unha variedade que lle chaman a galega, e a min chema atención. Digo, digo, coño isto, pois a lo no, mellor É unha variedade, pero, bueno, falando con un técnico me dixo que, que non, que chamaban ya galega os portugueses, pero que era un, un, un tipo de variedade que les lo que sea, lle chamaban a galega había que tamén saber o mellor acerto, eh, que, que ten algo de galeguidade esa... Sí, sí, hai autóctono, hai... Verás, vouixo comentar eh, eu xa falei en alguna ocasión co, co, precisamente cunha, cunha muller que, que cultiva ali ese ouro de Quiroga que é in, importante, pero tamén falei con con cun, cunha persoa que ia o muiño das ermitas, que nas ermitas ele ia ao lado de do Viana do Bolo, alío lado de la, sí, pois pues elí tiñan tamén explotación de aceite. e elí tiñan as dúas. Si, sí, sí, sí, sí. dúas esta, esta, perdona, Cidio, está que disti, que está perto das ermidas é eh, eh, eh, eh, eh a, a almazara a Ceiroga, penso eu, eh, porque estoy mirando el localizador, e queda por el Hipete, supoño, supoño pues, que que que está. Pois, pues, pois pues, estas ermidas, como che digo, resulta que explotaba, explotaba o cura, curada, porque ali había hubo un un, un un seminario, sabes? Un seminario. Sí. Si, Entonces... seminario non, non, en, algún día se si que falamos do tema porque encadroume uma pessoa moi simpática da do do santuario das Ermidas, non? Porque ten ten unha historia, bueno, que tamén algo sabrás, pero bueno, eu estuve me desfixos en para, para poderme eu con me interesa moito a, a iconografía, non, mm. eh, bueno, pois pues de todo, de, tanto Dale. da antiga como, como a como a medieval. Entonces, tú esto, me explicando todo, yo, claro, iba viendo, pues, a los santos, y tal, a, a, que había, iba allí, y dicen, a ti, tú entiendes, y, tal, y, claro, y, claro. a tal, que si un hombre estudiara en los seminario fuera, sí. mmm, monaguillo, dice, no, no, de, algo más de categoría, dice, bueno, acólito, dice, no, no, y dice otro nombre, no me lo llamo he ahora, eh, hay, o sea, hay tres tiempos, fue diácono, Ome sí, bueno, pues, eh, estaba todo orgulloso de haber sido porque ele estudiara ali no seminario explicoume como mm, a principios de, de século pasado pues caía pues unha sí, barrancada pues, eh, pues, eh, pues. e anegou o bogo. Había un proxeto había un proxecto de facer das ermidas, pois a, a un, un moixem, que tamán coñeces, o nosos oriente tamén, o Bon Xesús do Monte de Braga, sí. que é una un, sí, sí, sí, sí, unha preziosidade. unha favoría de, de escaleiras e tal, ponto dá unha de escada, non? Unas escadas eh, querían facer porque iso pertencía ao obispado de, de Astorga, de Astorga. Sí, sí. Entón, entón, o o, o non sei se era un disco ou o que foi o que o que diseñou o Escorial, digamos, o que diseñou o que fixo de arquitecto. Logo, do Escorial foi o que fixo de arquitecto tamén das Ermidas. Mm. Es é importante. ¿no? Entón, pois, él me estuvo explicando todo, con sí, todos os pormenores, pues, pues, sí, por detrás, per todo remato aquí. Pues, que outra que era simpático. A parte de atrás onde estaba o altar mayor, digamos, sí. o retábulo grande, había subimos ya había otro pequeño bueno otro pequeño altar. Y digo, bueno, y esto no, no me casa a mí. Digo, justamente aquí casábamos. <ríe> cuando, ¿sabes?, cuando había un matrimonio, sí, sí, sí, sí. hacía una pareja que, que no querían con los pues, paises casar o tal, pues casaban y... de noche y casábamos allí. La na, na, sí, sí, en la capela pues, superior. Eh, bueno, Toma moita xa neve, pero pues, que unha persona que teño que entrevistar en algunha vez porque é interesante. Si, Quizáves quizá es fora esa persona a que nos entrevistamos, a que ademais me mandou toda a información, a que ademais fai o seguinte, fai un unhos amendoados que os reparte no Nadal, eh, repartes con todos os veciños, ademais. Non sei sé si se has sí. dicho dixo, pero el reparte os ya, amendoados. Sí, sí. Bueno, sopoño que te falarías tamén con el. Por... Claro, claro, claro. Además, trouxeno aquí precisamente a, a radio para que falara. Bueno, pois pues quería te comentar o efeito de, de que de que o, o, o cura das ermitas, o, o, bueno, o antiguo eu coñecín Marcelino, pois pues entonces m, m, falábame de, o, o, o, o muiño que teñen el i, ainda hai un muiño de, de... Sí, sí, sí. De, de, de, un muiño que que moe as olivas que data da época romana porque hai algúns este, este non no sei de, pero de, o que si sei é que ele está restaurado este moinho ademais e os propios vecinos sí, sí, sí. van ali a, a moer precisamente as, a, as olivas e eh, ese cultivo de, de ecolóxico que hai ali é sustible ademais é respetuoso con medio ambiente do entorno das ermitas vendíase tamén como aceite O aceite das ermitas, especificamente das Sermita, Ermitas, sabes? Sí, sí, sí. E e moi ben porque porque aquel, aquel microclima o microclima da Sermitas é é fantástico, eh, no, son no, o sea, eh, eh, pro aceite proviño, xa, o sea, sí, sí. cando subes para para Veiga, sí. hai unha gasolinera que se xanta moi ben nun restaurante caei. E dentaría hai unha vista mm, fenomenal unha, dun val. Bueno, la la Roco tamén é un sitio moi bo para o viño, un, eh, la, un, val, un val precioso, un val precioso, si sí, sí, un val precioso. Si sí, si, sí. sí, para min é además reconfortante eh, cando está por cá en viñedos de, de do alto, mm, si. Sí. E logo está hai un Mm, per todas ermitas, un pouco antes hai un, un embalse que que un embalse, eh, balla, Baú, é un eh, embalse eh, do Baou. Do Baou, si do videi que eh? sí, sí, sí. a, teñen unha serie de servizos eh, tal que non que, gratis justamente polo, polo embalse ese, sí, pero, sí, sí. pero tem, tem un, temos un amigo tamén por alí que nos enseñou todo, ensinounos todo aquilo, por alí é é a verdade é que que ben encantado, gosto moito porque incluso o secretario de do do, do de do Larouco pois, pois é amigo o que estaba, nada, que, se, se subilo, era era amigo meu, é, é, é amigo meu estando é, de, na, está casada cunha Naviera, está casado é catalán, pero está casado cunha Naviera. Moi ben, moi ben. Eh moito de eso, do, do, dos viños de aí que son os viños e é, é tamén hai plantacións, efectivamente por aí, ou bien plantacións de, de oliveira, o sea certa Mm. Sí, sí, bastante bastante producción, que que le decir, que que que de con, comentábame, bueno, falaremos a mi copechado en otro momento de, de esa persoa que seguro que so é a mesma que, me, que, que tivemos nos, eh, eh pero eu quería che comentar o seguinte, o embotellado das, das porque na Almazara que fuche Ainda que fixeche cinco ditoños, deroncho unha garrafa ou, ou deroncho en, en botellas, porque teñen unha tradición, no, el, en Quiroga, en no, botellas... A ver, eu, esto foi unha... Eu, eu tiñe unhas aceitunas, e alguém me comentou, e tal, e dixo, pues, porque, claro, le, eu, eu non vou... O sea, non se non, le baxe a salí. Unhos un, un, 50 kilos, eh, <ríe> tampouco era tanta cosa, pero tamén prefacelas, digamos, alineadas la liñala pois non era cousa, non, pois sí. un un estora para andar e, e tamén o que sei, no cabo, pues pois, que artesanalmente dá bastante traballo, e logo esas que el facer un plan tardes que facer con sosa cáustica e tal, para sí. casi como, como comprarlas Entón, pues pois, vamos a chegar, como sabía que estaba unha recolleita e estaba na mo, na moliña, como siniste. Eh, entonces claro, sí que hay hay una cuestión que a la maquía logo sí. que cobran sí. una maquía que unos, 40, bueno, una una cantidad, sí. sí. Y luego, hm después claro, seguro que a pues, quedan ser es como kilos de aceitunas, se dan xati, pois un litro ou que o sea, Sí, eh, sí, una cantidad. aí si sí penso que claro, mejor creo que se aproveitan un pouco, sobre todo que penso que A ver, tampouco, um, ao estar, estar comezando, sí. um, porque esta é unha cosa que comezou non fai muito Eu teño que decir que aquí aquí en Castro Calderas, onde estou agora, eh, troixen a, creo que se chamaba Mari Carmen, que foi a, de, de Aceites Abril, que foi a primeira que intentou, eh, troixen a dar unha conferencia, justamente, eh, a, a impusou alguén por aquí que fixe unha plantación, pero esta era en plan intensivo, xa, xa, os, os, os, os, os, os, os olivos. que pase que esa persoa, pois pues, infelizmente, pois pues, faleceu e bueno, agora ah, yeah. no, estou con no, un comprou unha outra outra, persona son na tal, vexo que foi mirar tal, estaban como a abandonar, pero bueno, el pronto chegou a plantar unos 1000 1000 olivos, unos 1000 olivos. Eh, pero claro, é intensivo entón, pois, pues, iso hai que cuidarlo moito eh, sí. ese é un traballo o sea, non é, claro, non é unha explotación, un diga que teño, sí, teño sí. unha dúzia como se mi, é, é, é fagol mm, unha algo así un placer, entretenimento, non? casi entretenimento ah, ¿sí? unha explotación claro. personal, nada máis pero, claro que sí. mm, alegran alegraste de que vas por aí incluso entras viñas eh, eh pois, pois están plantando moito e logo sí que sai plantacións exclusivamente de, de oliveiras que eu xa, nun, bueno, observei, non tal en non sabía que había aceite de Quiroga, de momento claro, é, é un é, é bocata de cardinal, e, o está está moi valorado, moi valorado e hai moitos moitos, moitos restaurantes de de, de, de presentados un botellinhas de 250 gramos de un cuarto de litro, pois pues, igual fabulosas, en, en, en adegas que teñenme teñen en adegas, pois pues, igual que se creo que aquí a Ponte da Boga, por exemplo, pois pues, tamén vende destes vende sí. aceite venden. aproveitan o que falaba antes non de a cousa simbiótica, non as tiendas, non ter algo de todo. Eh Las bueno, tiendas sí, pero sí, pero claro. nos, nos restaurantes de tres estrelas estáse vendendo tamén, o sea que sí, sí, empregano sí, moito, claro. es é unha esa digo, o sea, sí, una... sí, hai o sea, prezos, claro, son agora no sé, andan sobre un, un cuarto de litro por por vai xe perto dos 20 euros. Si sí, si, sí, que... o sea, sí, sí. no pues, no, é un, es... un bien moi preciado, moi preciado, a verdade es que sí Enten, pero bueno, supoño que agora cuanta mmm, máis producción e tal, pues pois, bueno, supoño que pero como comentamos antes pues pois está muy, muy va... está bastante valorado por la calidade eh? uh -huh. esto pasa un pouco Xulio tamén, cos, fun con un amigo eh, tiña unha colleita de limón e de laranxa, bast... bastante bastante boa e eh, eh, o limón galego leran un libro de, de abó, un libro de cocina e tal que era o máis valorado. Uh -huh. na, o máis valorado para, para condimentar tal. O limón o limão galego. Pois, eh, bueno, es... son cousas que sobre todo na na costa dábase bastante ben. Lembro que viñan de Ribadeo vendían unas mandarinas moi ricas, pequeñinhas, uh -huh. estál pero moi ricas. Eh, bueno, estas cousas que pois pues, bueno, é bon que se que se vayan recuperando, ¿no? Exactamente, restaurar restaurar eh, explotacións e que tamén tamén a proxemplo estos de estro de melón, pois tamén do comentamos, non, de que indefant fan os sabros, sabrós, non? sei se xa o disen, fan os os sabores, ¿no? No sé si o os, os sabores, os sabón, non, eh, Aceite, eh, un, claro, o, o aceite eu incluso utilizo como atrezado para, claro, para, para É bouisísimo que claro que si sí, queda sí, sí. suaviza muitísimo o feito pues, de despois de cortar. Claro que si. Sí. Pois de verdad que foi é unha cousa extraordinaria o feito de que se estén recuperando cousas que antigamente se producían sí, en Galicia sí, sí. e que agora pois están poñéndose en valor. Están escoita, voltando outra vez á pregunta de antes que estiveches precisamente nas ermitas. Seguro que te acorda, non sei, pero seguro que te levaron a Fonte da Dormiñona. Sí, sí, sí. Acorda sí, no, dela. De toda... Sí, sí, é tanto, sí, sinál. No, está Aquelo... Toda aquelación... Aquelo ten moita sí. historia, de verdad que que que ten moito este. Eh, sí, e... eh, bueno, claro, cando me porque, ou sea, cando a, a, a relación, non, co Bon Xesús do Monte, de feito querían facer os mesmos parts, claro, cando veo depois a, bueno, Infelizmente, tamén, aparte da barrancada, da guerra civil e todo isto, entón quedou todo en estambai, pero o proxecto era, era bo, eh? o xa, era un proxecto de facer os pasos semellantes ao Jesús bon do Monte dende, a, dende a, o que é o santuario logo das ermidas ou a basílica, a, até arriba, e aí incluso xa perto da cartera que vai a... Sí. Arrua. a rúa. Si, sí, a, a Viana. Si, si, si. Pois, hai un pequeno santuario. entón a partir dali van os pasos, quinda que eu sí. costan por Semana antes de tal. Teñen, teñen. Si, van hasta hasta hasta basílica. Si, sí, si. Sí. Eh, pero claro, non é o proxecto que estaba que estaba non comercio. Sí. Qedou qedou roto pues, por eso, por a por o derrumbe co, incluso o este amigo no solo o sacristán me comentou que, que bueno que a xente iba moita sobre todo a partir de su porque quedou todo a pozo pues bueno baixo baixo escombros sí sí e, e, a gasa a, a basílica sí a, a, toda chea de de penedos sí sí toda foi foi composto a xente se sabe pero un milagro e tal bueno e, eh, eh pasou un pouco tamén de son eo en Navia, que é un castelo, é, pertenenciamos a, a diocese de Oviedo, non? entón, a Santina tamén, a Cobadón era a coba truxera, na Navia, sendo meu pai chaval, recorda, entón, a subiu xa o so castelo, porque pasaba, pasaba pola Ponce, subiu usar moi bastante xente o castelo, e houve un, un, un derrumbe. Houve e... un derrumbe. Claro. Claro, entón toda pedra que caiu, caiu, moita sorte, non estaba indo a rúas feitas, caiu nunha poza. Vale. Onde, non, onde non había xente, estaba todo xeo de xente, menos ali, claro, había unha é normal. Entón tamén se, tamén, no, tamén se comenta como un milagro. Un milagro, Cabe, un milagro, milagro, un milagro. da Virxe. Sí, ver, entón, certamente non deixa de ser un milagro, porque mi que non o De que, de que fuera a caer, no de, de, que, de, que, de que fuera a caer justamente en la, en la poza, en la, en la... Sí, sí, donde no cabeza, había ¿no? gente, claro, claro, claro. No, son anécdotas de la vida, eh. bueno. Eh, eh. Bueno, Quique, que te notamos a faltar. A ver, cuando mm, tomas la iniciativa, eh, te ves por aquí, ¿eh? Que tenemos que... A verdad es que mm, tengo gana tengo ganas de, de ir, de... de van eh, bueno, a eh, compartir con vossco pues, nada de, de convivio como. Agradecémoslle a conversa que te man tivemos con Kique e eh, vamos a escoitar unha peza de música que el mismo nos fixxeiu algo de Xuber.